בעזרת השם, ספר המידות, המשך רות עין עצירות על ידי עצירות באים הרהורי עבודה זרה. לכל דבר מיתה יפתח נקבה. עצירות מזיק לעיניים. השלמה השלשול והעצירות בא על ידי שקר מי שאינו מעציר את עצמו מלהטיל מים, תפילתו שמתפלל על בניו נשמעת. על ידי תאוות ניאוף בעצירות ועל ידי עצירות בה צרעת. מי שאינו מעציר את עצמו זוכה לתלמידים. כשאדם נעצר זה סימן שאין תפילתו נתקבלת. עבירה יש עבירות שהמקום גורם. מי שעובר עבירה להכעיס, לסוף שנתבזה בני, בעיני בני אדם, והוא כועס עליהם. השלמה אדם ניכר על ידי משרתיו אם הוא אוהב שקר, כי זה תלוי בזה. לפעמים משרתיו נופלים לעבירות, על ידי שהוא שקרן, ולפעמים הוא נופל לשקר על ידי משרתיו שאינם הגונים. השקר מעכב את הישועה, כי השקר מגלה עוונותיו, כדי שלא יאשיעו לו. הפשע של האדם מכניס כפירה לאדם. בנים גדולים אינם מתים בעוון אבותיהם, אבל במקום שיש חילול השם אפילו גדולים מתים. אין הבנים מתים, אלא כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. מי שהוא שולט ביצרו, בניו אינם יוצאים לתרבות רעה, ועל ידי זה ממונו נתברך ועל ידי זה לא יבוא לידי ניסיון. יש מקום הגורם לעבור עבירות. החוטא יתבייש בפני רבותיו ואבותיו. המתבייש לא במהרה הוא חוטא. לבעל עבירה מותר לביישו ולהונו בדברים. מי שהולך יחף בידוע שהוא חוטא. כשנזדמן לך עבירה בלי דעת בוודאי יש לך גאווה ובזה מראין לך שעדיין אין אתה צדיק. מי שנפתע ליבו לגזול, וכיוון שהתיר לעצמו גזלת חברו, הרי הוא מוכן לכל חטא ועוון ואין תקנה להסירו מדרכו הרעה. שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, קיר נטוי, עיון, תפילה ומוסר דין על חברו. על ידי הצהרות שבאים על האדם, יכול להשיג ולהבין את עוונותיו. מי שעבר עבירה ואחר כך מערער בה, לעשות עוד, אף על פי שלא עשה, נפריין על הערעור. מי שיש לו אמונה, אזיל לאה ועלמה בלא כשימנע עצמו מעבירות ויבקש כפרה, זה יגרום שאפילו במחשבה לא יחטא. מי שהוא ותרן, אין עוונותיו יכולים להכריע זכויותיו. הפשעים מסירים את היראה מנגד עיניו. לא תרתח ולא תחטא. הרדכן, בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. על לשון הרע מגדיל עוונותיו כנגד שלוש עבירות. לשון הרע אינו מועד שכופר בעיקר וחוטא בשמיים ובארץ. על לשון הרם מגדיל עוונות עד לשמיים. הבעל מחלוקת בידוע שהוא אוהב פשע. המחזיק במחלוקת עובר בלב מי שמשבר איזה כלי שלא במתכוון בידוע שהוא חוטא. כשעבר העבירה להכעיס נעשה עני והעולם אין מאמינים לו שהוא עני. כל הבע דבר עבירה לידו ואינו עושהו עושים לו נס. המפר ברית כאילו הפר כל המצוות. כשאדם עובר עבירה, אחר כך הוא מצער מחמת הניצוץ שבו, אבל שפוגם בברית, אין מצער אחר כך, כי כבר הולך ממנו הניצוץ. נדע שראתה אדם דרך מקרה ומחמת חטא האיש. כשאדם מחליק ונופל, זה על ידי שהתחזק לעבור עבירה. על ידי הנאה שאתה מקבל מחברך, על ידי זה אתה סובל צערו על עוונותיו. מי שיש בו עזות, בידוע שעבר עבירה להכעיס. על ידי עזות בידוע שנכשל בעבירה וסופו שייכשל בעבירה. הכנסת אורחים מגן על חטא עבודה זרה. המורה הלכה בפני רבו נקרא חוטא. הצדיק יש לו כוח להתפלל על אדם שיינצל מחטאים. הצדיק כשמתפלל על האדם הוא מבין על איזו עבירה הבאה עליו הפורענות הזאת. הרשעים אינם מבלבלים אותנו מעבודותינו בעבירות שעוברים כמו שמבלבלים אותנו במצוות שהם עושים. כשאדם גדול מרגיש איזוהו כאב בעיניו, ידע שבנו או תלמידו עשו איזוהו עבירה. כשאתה רואה שהרשע בפתע פתאום הוא שוחק, בידוע שנפל לו איזו עצה על עבירה. על כל עבירות שבתורה נפרעים ממנו כאן, ובשבועה כאן ממנו משפחתו מכל העולם כולו, וממנו נפרעים לאלתר. ישמור אדם את פיו מלומר אעשה העבירה הזאת אפילו בדרך לצנות, כי דיבורו מכריח אותו למעשה. כיוון שנשא אדם אישה, עוונותיו מתפקקים. הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. העוון מכחיש כוחו של אדם. העושה דבר עבירה ומתחרט בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. עיקר תיקון פגם עוונותיו על ידי ההכנעה. מצווה להחזיר את בני אדם על כל דבר פשע, ואם אתה אהיה שלא ישמעו לך, תאמר דבריך בשם צדיק אחר כדי שישמעו אותך. מי שאפשר הוא לבקש חכמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא. מי שאין מתפלל על הצהרת ישראל, נקרא חוטא. לפעמים הקדוש ברוך הוא אין לקבל תפילת הצדיק, כשמתפלל לאיזה אדם, כי הקדוש הוא יודע שימשיך זה האדם את הצדיק בחטאים מחטאיו. עצלות על ידי תאוות, שאדם תא ואינו משיג אותם, על ידי זה בא עצלות והוא הדין להפך. על ידי זריזות, מסיר את השינה ומחיה את השלמה. כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים. על ידי העצלות נדמה לאדם שנסתר ממנו דרך התשובה. עונש. לפעמים כשאדם עושה מצווה והקדוש ברוך הוא מעניש אותו זה מחמת שלא עשה מצווה כזה כשבא לידו. לפעמים דנים את האדם על פיו. לפעמים האדם נהרג מחמת שהיה יכול להמליץ בעד אחד ששונאים אותו בחינם. לפעמים האדם נענש על שפשע במלאכתו, או שנגזר גזרה על אנשי מקומו או על עמו. הקדוש ברוך הוא ממהר להיפרע מכפויי טובה על ידי כפויי טובה. מי שכלב נשך אותו בידוע שקיבל לשון הרע, או שסיפר לשון הרע. השלמה על ידי עזות מצח נענש בבגדים, גם על ידי שבועות. מי שאוכל קודם התפילה נענש בבגדים. על ידי גאווה נענש בבגדים. מי שהוא ערב בעד הקום, הוא נענש בבגדים. מי שאינו מבקש רחמים על דורו, על ידי זה הוא נענש. אך עמדה והמחשבה רעה עולה על הלב פתאום, שאין ברשות האדם להימנע ממנה, אין נענשים עליו, אלא כאשר יערער וחוזר ומערער. על ידי חיתון עם תלמיד חכם ניצול מעונש הבא על ידי שיעץ עצות רעות על חברו. מי שמחסה עונת אשתו, ויש לה צער מזה, הוא נענש במיתה. כל שאפשר לו למחות ולא מוחה, הוא נענש עליהם. הצדיק יכול לענוש לפי מזלו. המלגלג על דברי חכמים, הוא נענש מיתה. יש תלמידים שעיקרם תלויים בזכות הצדיק, וכשנסתלק הצדיק, אזי נסתלקים גם הם, או נענשים. מי שאינו מאמין בדברי הצדיק ראוי לעונש, כל שכן מלגלג. הצדיק יכול לענוש את האדם במיתה, אפילו על ידי חלישות דעתו, אפילו בטעות. בשעה שמסתכל על הצדיק, הסתכל בהמה, כדי שלא יענשו אותו מן השמיים. הרחק מרשעים, כדי שלא תתפוס בעונשם. מי שרוצה לעשות מעשים טובים, ויש לו מניות, הקדוש ברוך הוא משלם לו שחק כאילו לא עשה, ומי שאינו עושה לפי יכולתו, אזי מקבל עונש על זה. כל המצר בצרות ישראל ומתפלל עליהם, אף על פי שמטיח דברים כלפי מעלה, אינו נענש. עצה אל תשאל עצה, אלא ממי שיודע סטרי תורה. טוב לשאול עצה מזקנים. הנותן לחברו עצה שאינה הוגנת לו, על ידי זה נופלים לו מחשבות עבודה זרה. מי שהוא בעל מחשבות רעות, אל תיקח עצה ממנו. על ידי שאתה נוטל, נוטל עצה מהרב, על ידי זה תזכה לישועה. כשאתה רואה שרעיך אינם עוזרים לך, בידוע שאין שום עצה מועיל לך. כשאתה עוזר לבני ישראל, יועיל לך עצה. העצה היא מסוגלת יותר בשדה. ההולך אחר עצת אשתו נופל בגהנום. אל תשאל עצה אלא מאיש ולא מאישה. השלמה זקנים מעמידים את ישראל ועצתם טובה לנו. על ידי חיתון תלמיד חכם ניצול מעונש הבא על ידי שיעץ עצות על חברו. על ידי לימוד בעמידה מפר עצת האומות. מזונות של אדם נתמעט כשאדם שומע לעצת המסית. מי שבא להצדיק ושואל את הצדיק עצה ומפר עצתו, אחר כך על ידי זה נופל לתפיסה. מי שנותן עצה לצדיקים בעת התנגדות, התנגדות מעשי ידיו קיימים ואין מבטל אותם. על ידי עצות טובות שתיתן תזכה לשמחה. עזות מי שיש בו עזות בידוע שעבר עבירה להכעיס. עזות באה על ידי כעס. על ידי עזות לא יקבל מוסר. על ידי עזות נעשה אביר לב גם בידוע שעדיין לא תיקן פשעי אביו. מי שיש לו עזות, תיכונו שהניח תפילין שהיו על ראש צדיק. כשרשע מעז בפני ישר, אין זה אלא כדי שהישר יפשפש במעשיו. מי שיש לו עזות בידוע שאינו מסתפק במה שיש לו. התורה היא תיקון לעזות. על ידי עזות גשמים נעצרים, ובידוע שנכשל בעבירה, וסופו שייכשל בעבירה, ומותר לכרותו רשע, ומותר לשנותו, והוא אחד מתתקעת דורות. חוצפה אפילו כלפי שמאי המענה, והוא מלכות אבלת טגה. חלק שני, כשרואים שהעולם עזים פניהם כנגד התלמידי החכמים, ידעו שבוודאי מלחמות גדולות יתעוררו על מדינה הזאת. כאב הראש בא על זה שמעז פניו כנגד זרע דוד המלך. על... השלמה על ידי עזות מצח נענש בבגדים גם על ידי שבועות. אין הגשמים נעצרים אלא על עזי פנים. פחד בשעה שבא פחד הרשע בידוע שבזה השעה הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק תאוותו. על ידי פחד בא מפשול. על ידי ביטחון תינצל מפחד. סגולה לבטל את הפחד לזגור, לזכור אברהם אבינו. בצדקה תבטל את הפחד. סגולה לבטל את הפחד שתאמר השם צבקות. על ידי הפחד נתבטל הגאווה. פחד מכחיש כוחו של אדם. בר אין לו להתפחד מפני כל בעלמא. מאן דמי ועט אף על גב די ולאך זה מזלך זה. בתקנתו ידלג מדוך תא ארבע גרמידה או לקריא קריאת שמע או יאמר איזה <אח> דבטרחה שמנה מנאי. מי שיש לו פחדים יזמר זמר של שמחה. <אח> על ידי שתצייר שם אלוקים לנגד עיניך, ילכו הפחדים ממך. <אח> מי שאוכל ממון ישראל, פחדים באים עליו. <אח> מי שאינו נזהר בברכת הנהנין תחילה בסוף, פחדים באים עליו. <אח> על ידי ביטחון לא יהיה לך פחד. <אח> או שאנות חבוטים מסוגלים לבטל הפחד. מי ששומע ואצית את דין תורה, ניצול מפחד. 310 טבילות נבטלים הפחד, גם ייתן מתנה לצדיק. על ידי אמת, האדם ניצול מפחד בלילות. על ידי ענווה, לא יהיה לך פחד. בית שיש בו פחד, בידוע שיש בו חלק לסית רעך. כשיש איזה פחד ואחר כך בא שרפה, בידוע שיתבטל הפחד. פחד בא על ידי חנופה. שישראל באחדות האומות מתפחדים מהם. כששוכחים את השם נדבח ואינם נשענים עליו, על ידי זה מתפחדים מהאומות. על ידי דאגה בא פחד. על ידי פחד בא כזבים. עור הנר סגולה לפחד. על ידי התפארות בעשירות בא פחד. פחד בא על ידי כעס. על ידי דאגה בפחד נעשה הלב אטום. על ידי לימוד תורה על השולחן בשעת צעודה ניצול מפחד. מי שיש לו פחד הוא סימן שהקדוש ברוך הוא הסתיר פנים ממנו וסימן שדינים שורים עליו. מי שאינו מתוודה על עוונותיו מורא בא עליו. חלק שני כשבא פחד על אדם ידע שבא בין גילו לאיזו הוא צרה. לפעמים אדם מתפחד קודם שבא עליו איזו הוא טוב. מי שבורח מן הצרה הוא פיקח. בלילה שיש לך פחד בשעת שינה, אל תלך בדרך ביום. כשאדם נוטה למות, אפילו כשעדיין בקו הבריאה ואינו יודע שדינו למיתה, אף על פי הוא מתפחד ואומר בפיו שימות. השלמה השקר בא על ידי שמקבל על עצמו פחד מבני אדם. על ידי שנאה בא בהלות. משיח יבוא בפתע פתאום, ועל ידי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל. מי שיש לו ביטחון, אין לו שום פחד. על ידי ביטחון, אדם ניצול מדאגה. מי שנשמר מערעורי עבודה זרה, זוכה בכל פעם לביטחון, עד שאינו דואג מה יאכל למחר, והוא במדרגה ברוך השם יום יום, ועל ידי זה לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, כל הנוגע בו כאילו נוגע בבבת עינו. על ידי גאווה בא לפחד. מבהילין את האדם בחלומות כדי להסיר ממנו גאווה שקוע שהוא מכוסה ממנו שאינו מכיר בה. כשבא לך איזה גדלות תדאג מפורענויות. לפעמים אדם מת מחמת פחד או מתאחרת פתאומית, תאמין שזה העת והזמן שלו. על ידי דאגה בא שכחה. על ידי חנופה בא פחד. מי שיש בו יראה שבה פחד לעולם הוא לא יפחד, אבל גם ישמח. הכעס מפחיד את האדם. על ידי לימוד תורה נופל פחד על האומות שלא יילחמו עם ישראל. אל ידאג אדם לומר פלוני יקפח פרנסתי, כי על כורחם ישיבוך במקומך ובשמחה יקראוך. על ידי פחד אישה מפלת. מי שהוא שונא מתנות אינו מתיירא מעלילות. על ידי ענווה נתבטל פחד האויבים. הצדיק יכול להתענג ואין נוער מעץ הרע, כי טעותו מגנה עליו. כשאדם מקלל את חברו בשעת חרדה, מזיק לו הקללה מאוד. יש עדים שמצויים בבתים, שמקלכלים משלום בית, ועל ידי זה כעס וקטטות בבית. ועיקר הבית הוא האישה, ועל כן על פי רוב הקטטות ממנה. ולפעמים נאחזים בשאר בני הבית, ועל זה באים מסורים לבני הבית. וזה מפורש בפסוק בתיהם שלום מפחד ודרשו רבותינו זכרונם לברכה מפחד אלו שדים וזהו שלום מפחד כי השלום הפך הפחד שהם השדים המקלקלים השלום כנ"ל וזהו ולא שבט אלוקה וכו' היינו האיסורים כנ"ל כשיהיה שלום אין פחד מי שמחזיר את העם בתשובה בזכותו אין פחד בעולם פדיון שבויים על ידי גבות הלב נופל לתפיסה. דמודה לנוכרים נופל בידיון. אלא כל דבריהם תסתור. האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. על ידי פדיון שבויים נתקבץ נידחיו של הפודה. מי שאינו יוצא מביתו חשוב כתפיסה. בעוון משכב זכר נתפס בתפיסה. מי שמרחם על השבויים הקדוש ברוך הוא מצילו ממיתה. מי שהוא בתפיסה בידוע שגם נשמתו למעלה בתפיסה. מי שבא לצדיק ושואל את הצדיק עצה ומפר עצתו אחר כך, על ידי זה נתפס בתפיסה. מי שמאכיל לחם לרעבים, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מבית האסורים. מי שלא תיקן חטות נעורים, על ידי זה בא לבית האסורים. מי שהוא רגיל להיות מואל או לספק צורכי סעודת ברית מילה של אני, על ידי זה ניצול מבית האסורים. חלק שני על ידי ניוף נופל לתפיסה או לאכול לכאב רגליים. גם תלמיד שלא הגיע להוראה או מורה נופל לזה, גם מזיקים שולטים עליו. סגולת הצדקה לבטל כל אלו העונשים. בשביל שהם מבקשים לוחמים על חברו, על ידי זה נופל לתפיסה, ותיקון לתפיסה שיפרנס איזהו בעלי חיים. על ידי תשמיש המיטה בימים שאסורים בתשמיש, על ידי זה נופל לתפיסה. כשאחד מבני ישראל נתפס בתפיסה, על ידי זה לפי בחינתו, נסתמו מעיינות החוכמה מחכמי הדור. ולהפך כשיוצא מהתפיסה. לפעמים על ידי תפיסה ניצול מכיליון בנים. על ידי לשון הרע נתפס בתפיסה. הסערות שגדלין על האדם והמלבושין שעל האדם בשעה שיושב בתפיסה, שורה עליהם רוח מכוער שעוכר ומבזה את האדם. השתדלות בפדיון שבויים מסוגל להולדה. מי שעוסק בפדיון שבויים, גדולי הדור נכללים בו על ידי זה. השלמה מי שמגבה קולו כדי להתפאר בו, באים בניו לשבייה. צריך ליתן ממון על פדיון. עיקר הפדיון או התפילה אינו אלא ביום. אין הכל כשרים לעשות פדיון. לפעש מידת הדין אינו בידיים ריקניות. על ידי זיוף בא לעונש בית האסורים. מי שעובר ממשקף זכור, על ידי זה נתפס בתפיסה. על ידי הניגונים שיש בהם כל בכייה, יכולים להוציא השבויים. ברכת הצדיק ופדיון. מי שמחזיר בני אדם בתשובה ניצול מבית האסורים. <coughs> פרישות אדם המתנהג בפרישות ואחר כך חוזר מפרישותו, על ידי זו נופלת תאווה נוספת עם מה שהיה לו קודם פרישותו. הפרישות מביא שובע. פרישות מתשמיש חשוב כמו תענית. חולעת של רקיקת דם באה על ידי שמבטל עונה של ליל טבילה. השלמה כל שאינו פורש ממשתו סמוך לווסתה, אפילו אב אלה בנין, כבני אהרון, מתים, וכל הפורש, אב אלה בנין, זכרים, ראויים להוראה. מי שמחסה עונת אשתו ויש לה מזה, הוא נענש במיתה. פוסק חלק שני, על ידי לימוד פוסקים עד שידע להוראות הוראות, על ידי זה גורם פקידה לכמה עקרות. על ידי לימוד שולחן ערוך, באים ליראה. לימוד הפוסקים מבטלין הרהורי עבודה זרה. כשאיזהו רשע נתגדל, אזי קשה לחדש איזוהו זברה בפוסקים, גם דברי הדיינים אינם נשמעים באוזני הבעלי דינים. השלמה מחדשי הוראה צריכים ללמוד קודם החידוש פוסקים וגם אחר כך. והלימוד פוסקים היא השמירה של החידושין שלא ייגע בהם זר. גם כשרוצה לעשות צדקה צריך לעשות כן כמו בחידושין. כל ידיעה במשפטי התורה, הן מצוות שבין אדם לחברו, הן מצוות שבין אדם לכונו, הידיעה הזאת בעצמה היא הצלחת הנפש. מותר לצדיק לשמש עם מישהו שונה הלכות, כשהוא מלמדו איזשהו דבר חדש. צדקה כל צדקה וחסד שישראל עושים בעולם הזה, שלום גדול ומליצי יושר בין ישראל לאביהם שבשמיים. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה ומצלת מן המיטה. מקבל פני שכינה, ונעשה מלווה לקדוש ברוך הוא, ונתרומם מזלו, ונקראת צדיק גמור, על ידי צדקה נעשה סור מרע. מצווה לזון אלו שעוסקים בתורה יותר מאלו שאין עוסקים, אבל עניין דינה אין לחלק. כשמוציא זלה מתחת יד חברו, כאילו נתן צדקה. הפשרה היא משפט שיש בו צדקה. הנותן צדקה לעני שאינו הגון, אין מקבל על זה שכר. צריך להחזיק טובה לנותן, ואל תאמר שלא נתן לך משלו. שקולי הצדקה כנגד כל המצוות. גדול המעשה יותר מן העושה. כל פרוטה או פרוטה מצטרפים לחשבון גדול. גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה. הנותן פרוטה לעני מתברך בשש, והמפייסו מתברך באחת עשרה. הרודף צדקה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות, וממציא לו בני אדם מעוגנים כדי לקבל עליהן שכר. וזוכה לבנים בעלי עושר, בעלי חוכמה, בעלי אגדה. בראש השנה דנין את האדם כמה הפסיד, ואם זכה, נותן זה הממון לעניים. ירושלים נפתית בצדקה. הידי צדקה נתכפר לאחאב נחצה. הכנסת אורחים מגן על חטא עבודה זרה. גדולה הכנסת אורחים שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים. המזמין עקום בתוך ביתו, משמש עליו, וגורם גלות לבניו. כשהעולם אין נותנים צדקה, המלכות גוזרת גזרות רעות ולוקח ממונם. ייתן לי צדקה בשתי ידיים ויהיה תפילתו נשמעת. על ידי הנדיבות תהיה לך תקומה. על ידי צדקה בה מי שהולך בשביל צדקות הוא משכך חמאה מן העולם. גם זוכה לאמת. על ידי צדקה יהיה לך בנים ויהיה שלום ביניהם. על ידי צדקה הפירות מצמיחים. על ידי צדקה מקרב הישועה. בעת צרה מזכירינו הצדקות שנתן. על ידי צדקה שתיתן, גם השרים והמלכים יהיו עמך בשלום. על ידי צדקה לא ישמע אדם חמס ושוד ושבר. על ידי צדקה זוכה אדם לכן. מי שמדבר לבני אדם שיתנו צדקה הוא מרבה ישועה. כשאין בעיר מי לסמוך את העניים, בא בזכות הצדקה ניצול מגאווה. אמונה חשוב כצדקה. על ידי צדקה לשם שמיים באה למידת בושה. על ידי הנדיבות יבוא לאהבת הצדיקים. מי שגוזל את בזיונות באים עליו. מי שנותן צדקה כאילו מביא קורבן. על ידי צדקה בא גשם. על ידי צדקה אין מגרשים את בני ישראל ממקומם. כשאנשים נותנים צדקה, על ידי זה הפירות נתברכים והשלום בעולם. על ידי אמת רואים את הצדקה שאתה עושה. צדקה מגן על זרעו של אדם. מי שמתפלל על חברו נחשב לו כצדקה. מי שיש לו די סיפוקו, ואף על פי כן אינו ראה בעניים שבאים ופושטים ידיהם שייתן להם, גם מי שנותן על מחצית שכר והם עמלים ומביאים למחציתו, וכשרואה שהם מרוויחים ויש להם פרנסתם ודי סיפוקם, הוא מצר על זה, כי אינו ראה. עליו נתקיים הנבואה הנכתב אחר פסוק במלות צפקו יצר לו, עד זה חלק אדם רשע. מי שעושה חסד עם אוהבי השם המתברך, על ידי זה, מתקן פגם הברית. בזכות עניים אנו ניצלים מן הגויים. כשאתה עושה מצווה, תראה שהמצווה לא תהיה בחינם, אלא בכסף מלא. בעוון תרומות ומעשרות, השמיים נעצרים, והיוקר הווה. השמחה בצדקה היא סימן הלב שלם. עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידיך. כל המשגר מתנותיו לכהן אחד, מביא רעב לעולם. המטיל מלאי לכיס אל תלמיד חכם זוכה לשב בישיבה של מעלה. גדולה הצדקה יותר מכל הקורבנות. גדולה גמילות חסדים מן הצדקה. שמא תאמר כל הבא לקפוץ וייתן צדקה מספיקים בידו וממציאים לאנשים מעוגנים תלמוד לומר מה יקר צריך לטרוח ולרדוף אחריהם לפי שאינם מצויים לזכות עם מעוגנים. הצדקה היא בשני פנים כמתנת, ה וכברכת ה', כמתנת ידו וכברכת השם מי שיש לו, ואין רוצה להתפרנס משלו, מקבל מאחרים, תדע שנפרעים ממנו לאחר מותו, שנעשה עבד לזה שלקח ממנו. מי שנותן צדקה אף על פי כן יכול להיות שירד בנכסיו. כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה. הגוזז נכסיו ניצול מדינה של גהנם. אפילו אני אתן צדקה ואין מראין לו סימני עניות. חלק שני על ידי ניוף נופל לתפיסה או לכל איכר רגליים, גם תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה נופל לזה, גם אזיקין שולטים עליו, סגולת הצדקה לבטל כל אלו העונשים. התורה והמעשר והשבת הם נותנים חיים גשמיים גם כן. על ידי צדקה בסיבה קלה ומכניע את והקדוש ברוך הוא מצילו מסיבות גדולות של אויביו. לסייע לתלמידי חכמים בזה מבטל הוראת הכוכבים ומזלות. על ידי מפרנסי עניים ניצולין המון עם מן המגפה בזכותם, גם בזכותם מוחים דגדלות קודמין למוחים דקטנות. העדה תזעקה ממתיק הדין של העתיד לבוא, היינו יום הדין של העתיד לבוא. אלו גומלי חסדים עושים חסד ולפעמים גורמים עם החסד לרעה ועושים עצמם כאילו אינם רואים מרעה צומחת מחסדם וזהו בחינת האזהרה שהזהיר לכהנים בחינת חסד שלא יפסעו פסיעה גסה על ידי זה גורמים שהדין שלמעלה של חס ושלום אינו במתינות וכן להפך כשמדקדקים בחסדם שלא יצמח רע על ידי זה הדין במתינות. מחדשי אורייתא צריכים ללמוד קודם החידוש פוסקים וגם אחר כך והלימוד פוסקים הוא השמירה של החידושין שלא ייגע בהם זר. גם כשרוצה לעשות הצדקה צריך לעשות כן כמו בחידושין. החידושין דאורייתא והצדקה כל אחד מעורר את חברו גדול כוח המעשר שמהפך הקללה לברכה. על ידי מעשר נתבטלים נעורי זנות. הגומל חסד אין צריך לזכות אבות. על ידי גמילות חסד בעל אריכות ימים. יש תפילות שאינן נתקבלות למעלה אלא עד שנותנות כל כך מאוד צדקה כפי מספר האותיות של התפילה שייך לזה דבר. למשל, כשמתפלל אלו התיבות תן לי בנים, צריך ליתן צדקה כמספר אותיות תן לי בנים. על ידי צדקה זוכה לבנים. מי שהוא מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיכה ברכה מארץ ישראל לחוצה לארץ. על ידי הממון שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקיים בידו. כשאדם בא לעיר לדור, ישלח בשר לעניי העיר, ועל ידי זה ישא הן שרי העיר. על ידי נתינת שקלים, ניצול מיצר הרע. השלמה תיקון לפה שייתן צדקה מי שנותן צדקה, שכרו שיזכה לאמת. כשאין אמת, אין חסד. מי שרחוק מאמת, רחוק מצדקה. אמונה באה לידי צדקה. אין ירושלים נפדית, אלא בצדקה. מי שנותן צדקה, שכרו שיזכה לאמת. מה יעשה אדם ויהיה לו בנים, מעותיו לעניים, ושמח את אשתו לפני תשמיש. דרך רבנן, אבי לבנין רבנן, דמו רבנן, אבי לחתנותא רבנן. מי שנותן מעשר מנמעותיו, בניו ניצולין מהחולי הנקרא סמכה. כשאיש ואישה רוחצים ידיהם ונותנים צדקה קודם לתשמיש, בזה הם מסירים את רוח הטומאה מהילדים שהם מולידים. הלבשת ערומים, על ידי זה זוכה לבנים נוסחרים. סגולה לגידול בנים, תזרע איזה מין תבואה, וכשתקצור או אותה תיתן אותה לעניים, ואתה לא תהנה ממנה. מי שמשתדל שיהיה פרנסה לדורשי השם, על ידי זה יזכה שלא יוצאו בניו לתרבות רע. מי שאין לו בן זכר, ירגיל את עצמו להביא מתנות לתלמידי חכמים ויאמר פרשה של ביקורים. על ידי צדקה, תזכה למידת בושה. מי שעושה מלבוש לעני, על ידי זה ניצול מביזיונות. סגולה לבטל גאווה, ליתן צדקה. מי שמושיע לעניים, יש בו כוח בהסתכלות על בעלי גאווה להשפיל אותם. עני שהוא שפר רוח אף פי שאינו נותן צדקה, הוא טוב מהעשיר בעל גאווה אף פי שנותן צדקה. מי שקופץ ידו מצדקה, גזלנים באים עליו. מי שמכין פרנסה לצדיקים, מובטח שישמור אותו השם, אין בדרך, אין בים. כשתלך בדרך, תיתן קודם לצדקה. כשיש לאדם צער, ייתן צדקה, והצדקה עווק כמו שנותן שכר לדון, ועל ידי זה הדינים נמתקים, כי הנוטל שכר לדון, דיניו בטלים. על ידי הצדקה מהפך המשפט והדין למידת חסד. ההתה צדקה שנותנין לאדם הגון תזכה להמשיך יסד גם לאהביך. המעות שנותנין לצדיק הנתינה בעצמה ממתיקה דין. הנותן פיתו למי שאין בו דעה, איסורים באין עליו. הצדקה ממתיקה דין. המתקת הדינים הוא על ידי הגורל כמו לעזאזל. פירוש דבר זה שמעתי מפיו הקדוש בשעת כתיבתי לפניו, שייקח שני מטבעות ויפיל עליהם גורל, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. והמטבע שעלה עליה גורל להשם ייתן אותה לצדקה, והשניה שעלה עליה גורל לעזאזל ישליך אותה לאיבוד. על ידי זה נמתקו הדינים. בזמן שעוסקים בתורה בגמילות חסדים מצרים מסור בידם. מי שיש לו אירועי נשים ביטולם על ידי צדקה. על ידי צדקה מתנשא. סגולה להריון ליתן צדקה. מי שכחן שייתן צדקה. על ידי צדקה בא ישועה. על ידי צדקה תזכה שלא תצטרך לישורת אדם. מי שהוא כעסן יידור נדר וישלם תכף, על ידי זה יבטל ממנו הכעס. הכועס על עני מכובד כאילו הקנית את השם נדבך. על ידי צדקה נתבטל הכעס. על צדקה לשמה תזכה לתורה לשמה. כששוכח את העניים אין מנצח. המפרנסת צונה שונא ועל ידי זה נידון השונא בדין שרפה. אין הגשמים נעצרים, אלא על ביטול תרומות ומעשרות. אין הגשמים נעצרים, אלא על פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים. המעשר מסוגל להשאירו דווקא בארץ ישראל. מי שאוהב את השם נדבח באכילתו ובשתייתו ושאר תענוגים, זוכה לפרנס אדמים רבים. בעוון ביטול תרומות ומעשרות, השכר עבד ובני אדם רצים עבר פרנסתם ואינם מגיעים. כשרואה אדם שמזונותיו מצומצמים, יעשה מהן צדקה. מי שהוא עני, ישתדל לספק מזון לדורשי השם. על ידי צדקה זוכים לפרנסה. על ידי צדקה יהיה לך הרחבה. העוסק בתורה ובצדקה זוכה לעשירות. מי שאין במעלות הצדקות וגם אין לו זכות תרבות ורוצה לקרב את בני אדם על עבודת השם יתברך, ישמור את עצמו מניסיונות ובפרט שלא יתקנאו בו הרשעים. כשאתה הוזיע לבני ישראל, יועיל לך עצה. בצדקה תבטל את הפחד. מי שמאכיל לחם לרעבים, הקדוש ברוך הוא מציל אותו מבית האסורים. מי שהוא רגיל להיות מועל או לספק צורכי סעודת ברית מילה של עני, על ידי זה ניצול מבית האסורים. המענה תלמיד חכם צריך לחזק, שלא יתבזה בעיניו התלמיד חכם. מי שאינו מענה תלמידי חכמים מנכסיו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. על ידי צדקה זוכה להתקרבות לצדיקים. רשע שעשה חטאים רבים, תקנתו שיהיה פעולותיו לחיות את הצדיק. מי שמביא דורון לצדיק, הקדוש ברוך הוא עושה לו נחת רוח. על ידי דורון שמביאים לצדיקים, מכניעים את השונאים ומבטלים את הרוח רעה ששורה על האדם. מי שמענם הוא מנכסיו, כאילו מענה כל ישראל וניצול ממיתה. מי שסומך את הצדיק בכל מיני שמיכות, הוא סמוך וקרוב לו לעולם הבא. מי שמרחם על עניים, זוכה לראות בנחמות השם יטבח. מי שמתפלל בכוח, זוכה לרחם על עניים. על ידי צדקה בלב שלם בא לידי שמחה. הנדרים והנדבות מביאים שמחה. אמירת הלל וצדקה מסוגלים לכן בעיני השר. בני אדם הכופים לצדקה, על ידם שלום המלכות מתווסף. מי שעוזר ליתומים, על ידי זה תשבר כוחם של העקום, ועל ידי שבירתם ישראל חוזרים בתשובה. על ידי חסד ואמת יכופר עוון. התורה וגמילות חסדים מחפרים. העדה צדקה תזכה לקבל מוסר. קודם התפילה תיתן צדקה ותקשר עצמך לצדיק הדור. מי שנדר איזה הוא נדר אין מקבלים תפילתו עד שישלם את נדרו.